Karádi Katalin Hogyan lettem színésznő? Vallomások az a rideg tény, hogy a világra jöttem. Úgy gondolom, nem keltett különösebb szenzációt családunkban. A gyerek csak ott nagy csoda, Ahol egy vagy kettő akad belőle. Mi heten voltunk. Milyen voltam? Mint a szülöttek. Vézna, csenevész, Beteges külsejű, növésben álmaradt. Egy gonosz nagynéni egyszer végig mustrált, és mély megvetéssel legyintett. Na, ezt a ugyan ugyancsak nehéz lesz férhez adni pénznél kül? A kancler lakásban megjelenésem után pontosan úgy folyt az élet, mint az előtt. Az apai terrorvas fegyelme alatt nyögött és szenvedett a ház. Apám despota volt, aki akaratát, ha másképp nem ment, ököllel is rákényszerítette a családjára. Ha egyikünk fát tett a tűzre, mind a hetán lakoltunk. Megvert valamennyiünket. Meg kell hagyni, soha nem markírozott. Mindig szíjjal ütött, és haragja az ütések nyomán nem párolgott el, nem is enyhült. Dühe, egyre fokozódott, szinte mámorosan tudta verni gyermekeit. Így éltünk kőbányán, a szigorú családi törvények bilincsei között folyton rettegve és reszketve a sok tilos és nem szabad miatt. Tilos volt az újságolvasás, és nem volt szabad színházba vagy moziba járni. Ó, oh, mi újjongó, szívet dobogtató öröm volt az akcióvonattal kiutazni Svájcba. Hét éves voltam, amikor először kivittek Szentgalembe. Öt évet töltöttem ott. Kétszer voltam Svájcban, Egyszer Hollandiában. Igen, ma már tudom, A gyermekkor tiszta ízeit És friss örömeit Messze idegenben kóstolgattam először. Ön felette játszani, Nem félni a lesújtó Apai tenyértől, Szaladgálni, virágot szedni Az esőtől harmatos réten, Boldogan mosolyogni, Bátran felelni a felnőtteknek, Akarni, merni, A tilostól nem félni, Ó, drága szentgelen, ma is melegebb a szívem tája, ha nevét hallom emlegetni. Most pedig, olvasván, hogy apám milyen szigorúan nevelt minket, aki azt hinné, hogy ő pedáns életű, fizetés beosztó, öregségére aggodalmasan előre gondoló beámter volt, az alaposan téved. Egyetlen szenvedélye, szerelme, hitvallása volt a lóverseny. Mindenét, idegét, pénzét, életét és idejét ebbe a molokba öntötte. Nem volt olyan telivér, amelyiknek az ükapját ne ismerte volna. Ő, az egyébként oly kényes és finnyás ember, hajlandó volt lópucolókkal öldögélni, és ez a kemény gerincű ember képes volt alrendű alakokat körül udvarolni, ha valami istállót titkot remélt megtudni. Hosszú éjszakákon számolt, Kilókat szorzott és osztott, És az ebéd idejének a lóversenyprogramhoz kellett igazodnia. Ha néha nyert, nem fért be az ajtón, Annyi csomagot hozott. Ilyenkor a ház minden tagja meggyőződhetett arról, Hogy a család főmi figyelmes lény. Arca sugárzott. A kiválasztottság diadala fény lett a szemében. Ilyenkor bármit kérhettünk tőle, amikor vesztett, már a csengetése is váratnak és erőtlennek hatott. Valósággal betámolygott a lakásba, elterült a széken. Nem beszélt. Furcsa. Én csak olyankor tudtam igazán szeretni az apámat, amikor a lóversenyen elvesztette a pénzét. Fejlődtem, csinosodtam. Tanítóim, tanáraim szerettek. Azzá a kedvenc típussá kupálottam ki, akit a többi növendék irigyel, és aki vigyázó az osztályban. Valami ösztön sugta, mert senki nem mondta, hogy tisztának kell lenni, nagyon tisztának. Órákig súroltam magamat. Hamarosan úgy éreztem, hogy az iskolában bizonyos vezető szerepen van. A többiek elismernek, irigyelnek. És minden esetre maguk fölött való lénynek tekintenek. Nem mondhatnám, hogy szellemileg tűntem volna ki közülük. Sikerem és előretörésem azt hiszem onnan eredt, hogy már 13-14 éves koromban homályosan valami dámaszerűségre törekedtem. És ezt öltözködésben, tartásban és viselkedésben alaposan kihangsúlyoztam. A műkedvelői előadásokon gyakran szerepeltem. Különösen sikerem volt a Kis Sánta című verssel, amelyet megfelelő érzelmességgel adtam elő. Rendkívül élveztem azokat a pillanatokat, amikor a dobogón szavaltam, és előttem az ájtatos közönség lélegzett visszafolytva figyelt. Úgy éreztem, hogy ez az út a kiválasztottság felé. Engem hallgatnak, rám figyelnek, én vagyok a központ. Minden fellépésem után napokig boldog voltam, és önbizalmam, derűs hangulatom egyenes arányban fogyott a napok múlásával, azután, hogy felléptem. Az osztály gyakran kivonult operai előadásokra. Rendkívül unatkoztam. Annyira nem szerettem az operákat, hogy az unalmat szinte fejfájdítónak éreztem. A felvonások előtt menekülni szerettem volna. Amikor a tanárnő közölte, hogy megyünk az operába, úgy éreztem, mintha tíz évi fegyházra ítéltek volna el. Annál móhobb vágyat éreztem a színház után. Ez az óhajom azután teljesült is. Délutáni előadás volt a városi színházban. Hogy milyen operettet játszottak, arra már igazán nem emlékszem. A fontos csak az volt, hogy a primadonna szerepet lábasjúci játszotta. Már a külsőségek is megdobogtatták szívemet. Ahogy az operetrecept szerint a nagy előkészítés után bevonult hermelin palástjában, és méltóság teljes, de azért libegő lépésekkel lejött a lépcsőn, majd trillázva énekelt. Egyszerre úgy éreztem, hogy a könnyeim csendesen peregnek le az arcomon. Meg kellett támaszkodni. Az ájulás környék is és kimondhatatlan rajongással lestem minden mozdulatát. Figyeltem hangjának rezdüléseit, ittam magamba a szavait, és este otthon az ágyban csak nem minden szóra emlékeztem, amit elmondott a színpadon. Úgy éreztem, hogy több és más ember lettem attól, hogy ezzel a számomra oly rendkívüli jelenséggel találkoztam. Ó, oh, ha én is olyan lehetnék, amilyen ő! Most, amikor ezeket a sorokat írom, már túl vagyok több vezető szerepen. Filmem színpadon játszottam. A végszínház hagyományoktól megszentelt, kényes színpadán főszerepben léptem fel. De pironkodva leírom, és közben körülnézek, nem látja-e senki. Én még ma is operett primadonna szeretnék lenni. Körülrajongott, lépcsőn lelibben ő. Hermelin palástos, fejdészes, büszke testtartásos, igazi primadonna. Hú, Istenem! Az a rajongás, ami bennem olthatatlanul égett lábasjúci iránt, nem csökkent később sem. Amikor egyszer kinyitottam a lapot, és azt olvastam benne, hogy lábasjúci hirtelen meghalt, lejtettem az újságot, és elájultam. Napokig beteg voltam. Közeli hozzám tartozót nem tudtam úgy meggyászolni, mint őt. Sírjához gyakran kiártam friss virággal. Az emberi élet értelmetlenségét, a célok végességét és az erőfeszítések hiába valóságát fedeztem fel abban, hogy egy ilyen gyönyörű teremtés, egy ilyen harmonikus testi építmény hirtelen, váratlanul, bután megszűnik, meghal, véget ér és hogy nincs fellebezés az ítélet ellen. A villamosok tovább járnak, a párok randevúznak, a vacsorát kilenckor behozzák. Ezt igazságtalannak tartottam. Azt nem is kell mondanom, hogy soha közelről nem láttam lábas Jutit, Csak a nézőtér utolsó előtti sorából. Egyetlen egyszer. Egy délután. A városi színházban.